Та їй таки жаль гриться, хоча вже і так, хоча вона йому і чужа, бідна циганка лише, якої він може в житті і не згадає більше, їй чомусь жаль гриться, і ворогувати вона до нього не годна, серце не дає. Було вже коло півночі, а Мавра все сиділа, тонула у гадках. Сон її не брався. До місяця зір молилася, у смутку тонула. Чи перебув хто таку жалем перепалену ніч самітній у глибині лісів, як вона? Питала себе. Ні, не самітний. Округне є столітня деревина, проти неї місяць, а долиною у пропасті. «Потік, жене, шумить у святім супокою ночі, виблискується плавучим сріблом до магічного сяєва місячного, а в висоті зорі. Несамітний, Господи! Змілосердися над нами, відпусти нам гріхи наші!» Прошептала, вдарившись кілька разів у груди. Мавра, і вернула в хату. Світлиця в Іванихи-Дубихи слабо освічена. Перед великою іконою Пресвятої Богородиці горить блимає світло. Іваниха-Дубиха лежить напівроздянена на своїй пастелі і надслухає. А надслухаючи чує – що Тетяна, котра недалеко від неї лежить, все з одного боку на другий прокидається. А від часу до часу щось незрозуміле говорить. «Не спиш, доньцю?» питає врешті мати, що сама ще ока не примкнула, а все наново горем доньки перемучуючись. Кожного її руху стереже. «Ні», – відказує Тетяна, – і зривається з постелі на рівні ноги. Що то шумить, мамо? питає. Це ж наша ріка, донько. Ріка? Так, над котрою наш млин і наша хата стоять. Та спи, доньцю, спи, господь се з тобою, він все стереже тебе. А я в твоїй матері лиш ти одна на світі. Спи. Я йду, мамо, я йду, відказує Тетяна спішно і вже стоїть на рівних ногах перед матір'ю, дивиться на неї чужими, блискучими очима. Я йду. Мати жахається, її майже умлюває жалю остраху. Куди йдеш репчина? питає лагідно півголосом і бере так само обережно руку доньки межи своїй долоні. Світу папороті шукати, відказує дівчина спішно. Буду все знати, казав Гриць, все, я йду, мамо. Мати бачить перед собою з переляком, лиш двоє блудних чорних очей, з блідого змирнілого лиця. Не йди тепер, донько, нічю, тихомирює, давлячися сльозами. Тепер північ. Підеш завтра? Мене саму лишаєш? Завтра не північ, відказує Тетяна. І зараз, мов опам'яталася, сідає слухняна коло матері. Завтра не північ, донько. Завтра неділя. Неділя. Так, так, неділя, підхоплює Тетяна і додає, надумуючись співголосом. Мавра казала, у неділю рано, і нараз урувала, мов стала щось інше пригадувати, а по хвилі почала знову, у неділю рано, у неділю рано, підхоплює собі мати і потверджує, у неділю рано підеш, обидві підемо Господу помолитися.